14. óra. A riportról és a riporterekről. Riport nélkül nincs újság. Mindent ki lehet hagyni a labból, ha muszáj. A cikket, a tárcát, a regényt, a rovást. De a riportot nem. Azok a cikkek, amiket felsoroltam többmire okoskodások, losszága, közvélemény irányítására és vezetésére valók, de a riport... Az maga az újság. Vezércikk és kritika nélkül nagyon sok ember, sőt, a legtöbb ember meg tudja alkotni a maga véleményét bizonyos dolgokról, sőt, a legtöbb ember még a vezércikk dacára és ellenére is tud okosan gondolkozni. De riport nélkül nincs miről gondolkodni, nincs miről véleményt formálni. A riport a ház, amelyben lakunk. Az iránycikk csak ornamentik rajta. A riporter a legfőbb újságíró. Mégis a legtöbbször nem is újságíró. Vagy ha mégis újságíró, hát rossz újságíró. Tessék csak elképzelni, hogy Mikszát Kálmánok és Herceg Ferencek járnak a világ első lapjainál riportra. Jól festene akkor a világ első lapja riport dolgában, események mellett, amik szenzációk a riporteri szemekben. Ő gőgös nem bánomsággal haladnának el. No, – Semmi az egész, piszli dolog. Ezerszer történt már hasonló, még ezerszer megtörténik. Dickens is írt már hasonlót. – S nincs rá Isten, hogy megírja, mert Dickens egyszer már írt hasonlót. A másik nagy eseményt nem írja meg, mert nem kedvére való. A harmadikat nem, mert nincs benne poézis. A negyediket nem, mert ma más a hangulata. Az ötödik eseményt végre megírja. Na, hála Isten, ez legalább Kárpótól száz másért. Ördögöt. Arra ugyan nem ismer rá senki. Valami nagyon szép lesz belőle, valami nagyon jó, valami nagyon érdekes, csak éppen riport nem lesz belőle soha. Mert a művész ember nem tud fotografálni, csak festeni. Neki más a fontos, más az érdekes, más a különös, mint a tömegeknek. Ő nem tud alkotni olyan formán, hogy a magáéból többet ne adjon, mint a máséból. A riporternek nem is szabad jó írónak lennie. Nem is szabad törödnie irodalmi formákkal, szépségekkel, színekkel. Neki a poéta szárnya kerékkötő, amely lehetetlenné teszi. Egészen más tulajdonságok teszik a jó riportert. Neki először is ismernie kell minden embert, és gondoskodnia kell róla, hogy minden ember ismerje őt. És amint valaki lát valamit, hal valamit, tapasztal valamit, hogy mindjárt az legyen az első gondolata, na, ezt megmondom, vagy megtelefonozom a riporter barátomnak, az bizonyosan érdekli. Szimatja legyen a riporternek, mint a vadászkutyának szeme, mint a sasnak, Füle, amely mindent meghal keze, amely mindenhová eljut, érzéke, amely mindent kitalál. Detektív legyen, vizsgáló, bíró, ügyész, védő és bíró egy szemében, és ne ismerjen tekintét, ne ismerjen lehetetlenséget, ne ismerjen távolságot. Tudjon tűrni éjséget, szomjúságot, álmatlanságot. Lásson a sötétben, halljon az ivatarban, tudjon repülni, mint Szeppelin, és csúszni, mint a kígyó. Emlékszem a honvéd menházi gyilkosságra. A rendőrség nem tudta megtalálni a fonalat, amely a gyilkossághoz vezetett volna. A riporterek megtalálták, és amikor a bíró elkezdett nyomozni, és vizsgálni, és kihallgatásokat tartani, mindenhol és mindenki azzal fogadta, ó, minket már kihallgattak, jegyzőkönyvet is vettek fel velünk. És reggel mindig megjelent egy-két újságban a jegyzőkönyv, amit a bíróság csak másnap vett fel. Egy hét múlva elfogták a gyilkosokat. Az se utolsó, amikor a riporter vidéken 2000 szavas táviratot akar feladni a lapjának. Öt perccel hét előtt állít be a távíróhivatalba, ahol csak hétig van hivatal, s a telegráfus már frakba öltözve készül a megyei bálba. Kérem, ilyen hosszú táviratot nem vehetek fel, mert csak hétig van hivatal. Ami annyit jelent, hogy hétig tartozik minden táviratot elfogadni, akár hosszú, akár rövid, mondja a riporter. A távírász mérgesen felel. Márpedig én ezt a táviratot nem veszem fel. Tessék egy egész rövidet írni, azt lekopogtatom. A riporter. Jó, majd diktálom. Két sor lesz az egész. Baros Gábor kereskedelmi miniszter úrnak. A távíróhivatal megtagadta táviraton felvételét. Kérném azonnal intézkedni. A hivatalnok nagyot néz, az arca elsápad, és hebegve mondja. Kérem, adja csak ide azt a hosszabb táviratot. És éjfélig kopogtatott. Miniszter tanácsot már hallgatott végig riporter, a kályába bújva. Császár találkozón már kiszolgált riporter, mint lakály. A vonaton kísért már fejedelmeket, mint konduktor vagy fűtő és én nagyon hiszem, hogy az Abruzói herceget a Himalája tetején, velmant az Éstaki sarkon, ha valaha odaérkezik, egy riporter fogja fogadni lekötelező mosolya. Jó napot, jó napot! Eljöttem, hogy megírjam a becses megérkezését. A magam részéről, pedig nem vagyok hitetlen ember, elvesztettem a bizalmamat Menyországban és Pokolban. Nincs Menyország, se Pokol! Mert ha volna, lehetetlen, hogy egyik másik riporter haza nem szökött volna megírni, hogy milyen világ van oda át.